Bismillah ar-Rahman ar-Rahim I dag torsdag den tæft i Vi har med Guiden til at forfølge viden Innalhamdulillah We have to give you We have to give wa وَمَنْ يظله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأُصَلِّ وَأُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ محمد إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَرُ الصَّلَاةِ وَتَمِّ التَّسْلِيمِ يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلّام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Faudhu alaiha bil-nwajer Wa iyaakum wa muhdathatul amur Fa inna kulla muhdathat bid'a Wa kullu bid'a'tin dhalalah Wa kullu dhalalatin f'innaar A'adham allahu wa iyaakum minha Bimennihi wa karamih Wajudih wa fadlih Wa hua ala kulli shayin qadir Amma ba'd Kaya brudra sustra islam Bihanaudh fam til Al-taswif Al-taswif det betyder at du siger, det vil jeg gøre senere, at skåbe handling til senere brug. Og det er derfor, siger al-ulama'a, at der min junud iblis. At der swif, at du siger, det gør jeg uh, det her senere, det er noget, som iblis har lovet. Uh, so, junud de iblis, det er hvad, hvad iblis har, vil ligesom forhåbning lovet andre. Der er noget, der hedder desuiv, der er noget, der hedder al-amani Al-amani, det er noget, som man håber, man kan Det de er gældende i alt. For eksempel Der er en, der vil gerne tabe sig Så siger han, fra i morgen, så starter jeg på slangkur, eller senere, eller næste år, eller et Det Kommer han aldrig til Æh, Jeg vil gerne træne, men det kommer han aldrig til jeg vil gerne studere og læse. Det kommer han aldrig til senere. Alt er baseret på noget, der hedder Sawfafarl". Det vil jeg gøre. Og det, er derfor jeg at i gør det, Han laver sig selv at det, vil han gøre På at gør det, Så smutter hans tid Og han gør det, aldrig ومن لم يعرف ذلك المسكين أن الأجال قد, أن الأجل قد يباغته إدبعك منسكس كبير أدسل في الدول كبير إبنوكم نفهم ولداخل سيب إن دكتا ولا ترجع عمل اليوم إلى الغد لعلى غدا يأتي وأنت فقيد لبعما سكو بهنين سي Måske i morgen du er der ikke Og det er derfor <laughs> Og det er derfor mange folk På grund af at de skubber tingene til dagen efter Så opnår de aldrig noget som helst Og det er derfor al-Hassan al-Basri han siger Lad være med at sige hvis og hvorfor og imorgen og alt det der Du skal tænke på din dag Lad være med at tænke på i morgen. Fa يَكُنْ غَدًا لَكَ فَكُنْ فِي غَدٍ Når det bliver i morgen, så bliver I morgen. Så I i morgen. كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْنِ Ligesom du er nu. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ غَدًا فَلَمْ تَنْدَمْ عَلَى Og hvis det ikke bliver i morgen, så har du ikke tabt noget som helst. Tværtimod, du har opnået det, du skal opnå. Det er derfor mange mennesker, de spørger <tryk> Jeg skal lære Qur'an, og jeg skal være god læser, men du kan ikke blive gode læser, mens du eviterer. Du bliver aldrig nogensinde dygtig til at recitere, mindre du øver dig. Har du gjort det? Nej. Har du prøvet at øve dig? Nej. Hvordan skal du blive dygtig? Inshallah senere, jeg skal nok blive det. Det gør han ikke. Du skal sætte tiden an, og herefter kan du blive, hvad du kan blive. Og så lad være med at udskyde tingene. Der er nogle mennesker, der vil sige, at jeg skal være dygtig til Kæmpe Det kan du også gøre Alle mennesker kan være dygtige til at kæmpe Men det kræver træning Så hvis du ikke står op og har fokus på det du laver Så kommer du aldrig nogensinde til at opnå det du skal opnå Aldrig nogensinde Og det er derfor vi mennesker Vi har uh, desværre Vi har desværre de tendens til At uh, glemme Hvordan tingene uh, er Og det er derfor Og det er derfor er det er vigtigt for os at forstå, at hvis du ønsker noget, så skal du planlægge dit liv baseret på det. Du skal ikke tro, at tingene kommer for gavs. Du skal være lojal. Du skal være målrettet. Du skal vide, hvad du skal ind for. Så er der nogen, der siger, at det gælder i alt. Det gælder i alt. وردا يوسف بن أصباط هنسيه كتب إلي محمد المصمرة السائح بهذا هنفج براءة فاع محمد المصمرة وهنسيتهم أي أخي أو من بوع إياك وتميل تسوي على نفسك لهرم مات مات سد اسقعدنن على ديت ايجي اندر وامكانه من قلبك التنكهم إني يار fa innahu الكلال التلف wa mu'ill al talaf det foret تقطع at være en person som er opgivende wa bihi ajal dør uden her hvis du la tingene bliver ligesom skubbet ud yderligere, ud til det ydre, så vil du aldrig nogensinde opnå det. Der er mange elever, også dem, der læser almindelige studier, og dem, der læser islamiske studier, og dem, der læser øh, verdensstudier. De, øh, de, de, de siger, at de vil, øh, vil, vil gerne blive bedre ens bare for at se et eller Så studer det i starten og giver det skal. Og så lige pludselig, så taber det Så taber det mod om, at de vil gerne læse Der er mange muslimer, der siger, åh, jeg burde som en muslim, kunne læse Koranen Men de vil ikke sætte tiden an Men de vil gerne se tv De vil gerne se serier De vil gerne blive færdige med den ene sag efter den anden De vil gerne ligesom skynde sig for ligesom at tænde til fjerneren Og så se den ene efter den anden, efter den tredje men aldrig nødt til at åbne Quran og prøve at sig for ligesom at være opnåeligt. Og det er derfor, siger man til folk, dem der vil lave hæfud af et eller andet de bruger ikke tid til det Og så siger de, åh, oh, tiden er smuttet, ja, tiden er smuttet for dig Fordi du har brugt tiden på at sige, fejl, fa jeg skal nok gøre det, men det kommer du aldrig til øh, hvis en person, har er travlt med at studere og læse, og det er derfor, han har noget, han er sat på ydre plan, ja det for eksempel. Vi har en bror han læser og studerer, om han eller en søster også skal også være, læser og studerer, studier, almindelig studie, islamiske studier, har masser af ting. Men han har sat noget, han vil gerne blive bedre til, til udskydning. Ham der, han er lojal. Fordi han har gang i en masse af ting Så det han sætter til udskydning til en vis tidspunkt Han er lojal, hvad han går ind til Men dem, der er ulojale Eller, eller folket, som, som er, øh, jeg vil kalde det, øh, øh, lysløgner de, de, de, de, de piller sig selv ind At de vil gerne gøre et indsat på et eller andet tidspunkt Men de gør det aldrig Fordi deres øh, fokus er, jeg gør det og så går der flere år, så gør det Jeg har også en historie En bror, han, han blev gift med en søster Der ikke havde hijab på Og søsteren, hun var ikke så religiøs Så blev hun gift Og aftalen var, lige så snart de blev gift og sådan noget Så tager hun hijab på De blev gift, de hygger sig og rejser Og alt det der, så sagde han til hende Du skal have hijab på Så siger hun, jo, det skal jeg nok men først, vi skal lige hygge vores tid Vi er nygift Nå, så fik hun et barn Og så efter barnet blev født og alt det der så sagde jeg, du skal have job på Så siger hun, ah Jeg venter lige til barn nummer to Ah Til sidst kunne man se At hun havde ikke interesse i det her hun har skubbet det så meget, at til sidst sagde hun til manden Efter hun har fået børn og alt det der At jeg Du skal bare tage mig som jeg er, og hvis du ikke er interesseret, så går jeg bare med mine børn Længere hvad er det, Hvad er det, der sker her? Det der sker her, at du har med en individ Som starter et liv med løgn, nummer, et, nummer to piller en mand i at hun gør det trods at mange mennesker vil sige til ham det der det kommer aldrig til at ske medmindre Allah subhanahu wa ta'ala i i det er sådan nogle ting der skal ske inden ægteskabet, ikke efter ægteskabet osv. osv. men folket har en tendens til at tro på sådan nogle ting Folk der skal tabe sig hvis du møder en person der har kraftig tendens til at være ekstrem og så siger du til ham øh, du skal tabe dig bare sådan ligesom så siger han ja, jeg, har, jeg venter lige til nytår så starter jeg og han burde jo ikke være ekstrem fed det er bare ligesom det er meget bedre hvis han øh, ligesom holder øje med sin kost og så videre så drysler lidt ned og alt det der problemet er problemet er med mange af de her typer hvor de skubber ting der er nogen der rykker men der er nogen, der skubber tingene dem der skubber tingene, de skubber de fordi på den måde, så kan de redde deres egne øh, rumpet på den måde, at de tror sådan kan jeg ligesom redde mig selv og det er faktisk ikke sandt fordi du kan ikke redde dig selv, ved at du siger, at jeg gør det senere ligesom mig jeg øh, skal lave noget arbejde og jeg skal afløre på fredag hvis jeg ikke fordeler arbejdet over ugen og nå det jeg skal nå, så kommer jeg aldrig til at afløse. Så når jeg er fredag, og så siger jeg til alle de andre, jeg nåede det skulle ikke do. Der var for meget. Så siger det, du løgner. Det eneste du havde, det var det her projekt. Og det er ikke meget. Det kan man nå. Du har arbejdet 37 timer. Det er allokeret til 22 timer. Så inden for 37 timer, og selvom der står nogle komplekse ting, så burde du have klaret der er mange mennesker, der bruger øh, en form for skubberi i deres hverdag. Lige meget hvad det er sharia-mæssigt, studiemæssigt, familiemæssigt, øh, øh, kropmæssigt, det ene. Ligesom der en han har mærket smerte, gå til lægen. jeg skal nok, jeg skal gå til lægen. Ej, jeg skal nok, jeg skal nok gå til lægen. Jeg skal nok, nok, nok bom, krasse af eller få noget. Et eller andet. Hvorfor? Fordi personen er ligeglad med sådan nogle signaler, der blev sendt til ham Derfor, at der at du skubber det til det yderligere Det vil være yderdækkende for dig og ikke andre øh, Et person burde kigge på sig selv og se, hvad skal jeg have travlt med? Skal jeg have travlt med alt muligt? Der må gerne også være hygge, der må gerne være familie, der må gerne være at du står og kigger på alle mulige ting Men det skal også være noget som kan gavne dig gavn din hjerne, gavne dit hjerte, gavne din familie Repetering med dine børn, repetering med din kone, med din mand Whatever, sørg for at de mennesker omkring dig Giver dig positiv energi Så du kan ligesom komme ovenpå Og det er derfor at der er mange mennesker de, deres tid deres tid flyver. Så siger vi, hvorfor flyver din tid? Jamen, jeg, jeg ved det ikke. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke noget, jeg kan kigge på. Jeg keder mig. Det er kedsomhed. Nu om dagen, er unge, uh, unge mennesker har tendens til at kigge på sig selv og sige, at jeg keder mig. Så jeg jeg, hvorfor? Jeg keder mig. Altså, uh, Jeg keder mig. Alt keder mig. Min familie keder mig. Min, uh, mit liv er kedeligt og alt det der. Der er ikke nogen mennesker, der vil kede sig, med mindre de tænker sig om at få noget øh, livsglad i deres liv. Og de kan de selv skabe. Og det de kan de selv øh, ligesom sørge for, at de skal skabe det, så de kan komme på. Og det er derfor, når du kigger på, hvad al-ulama siger, وَالْوَقْدُ أَنْفَسَ مَا عُنِتُ بِحِفْضِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلُ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ at selve tiden, det er noget, som du skal stå og kigge efter og passe på, men jeg kan se, det er den tid, som du har solgt. Og det er derfor, at al Imam al-Sam'ani, alai rahmatullah, han siger øh, med hensyn til øh, al Imam al han siger, at han fik øh, som regel omkring øh, øh, øh, 20.000, der sad og studerede hos ham, og Ibrahim Samani, der øh, kalder Muhadditha i der kører, Hadditha at han sad og læste, og så sagde han en hadis til folket. Der er flere, der skal repetere, der har ikke været høje taler eller noget som helst. Så sad han og, og, og lavede deres vi og dahliel imens, at han fik lov til at se den næste. Folket kigger på deres egen. Det er derfor, folk skal have nogle rutiner. Morgenrutiner, eftermiddagsrutiner, formiddagsrutiner, aftensrutiner Som har noget for at forøge og træne Og det skal man også gøre med sine børn Det er vigtigt også Lære nogle rutiner, så din børn bliver ikke låst fast til en tablet eller til en mobiltelefon Hvor der er hafuddet, der er studering, der er repetering, Der er leg, der må gerne være noget leg som kan gøre at du træner dit barn små børn har brug for at du lærer dem at uh, forske og at uh, eksperimentere eller at hoppe eller, eller at finde eller eller andet det her er med til at ø deres viden og så senere hen få dem til at, uh, at blive et bedre uh, menneske ikke låst fast at du låser den fast til en mobil og giver den noget, som de stiger ind og suger, som de kalder det, informationer og kig på, på, på masser af billeder. Det her det er noget, som er dogenskabskrævende, og det er derfor, at dit barn kommer til at være dogen eller ældre, eller hvad det var, også dig. Og det er derfor, det er meget med det, han siger, at meget af er de kan når Det han siger, hver gang jeg kiggede, så har jeg set til ameam Khatib al-Baghdadi han har en bog i sin hånd, og han siger imam Ahmed Abdullah ibn Ahmed omkring hans far jeg har set min far enten smilene læsne eller holde khutbah eller tale طي øhhh Hassan al-Basri, er rohmatullah an Ibn Adam, han siger, at du er bare en tid, og hver gang tiden smutter, så halde en af dig er smuttet. Læg mærke til hvad han siger. Han siger, hver gang tiden smutter for dig, så begynder du at miste en del af dig. Og det er faktisk rigtigt. Derfor, der er nogle mennesker, de er så glade for at fejre, og oh, jeg er blevet et år ældre. Ja, øh, du har mistet et helt år. Læg mærke til det, hvis de sætter en prognose, hvor de siger, at du lever til 80 år, så du har mistet et år. Det betyder, at dit liv tilbage. Hvis du har passeret 50, så er dit liv tilbage er kortere. Så hvis der er en, han er, han er 70, og man sidder og fejrer ham. Det, det er, at du burde ikke fejre ham. Du burde uh, sidde sammen med ham og sove over, at han har så lidt tid tilbage, og det er så lidt tid sammen med dig tilbage. Og så det tid, han har tilbage med, med alle de ting, han, han holder af og elsker. Så faktisk, ja, der burde være, hvor man, uh, man ikke fejrer. Man burde holde en ceremoni, hvor folk de sidder og tuder og græder over den tid, de har spillet på alle mulige. Læg mærke til, at der er nogle mennesker, de har det omvendt De siger, åh, hvad har du lavet i din ungdom? Wallahi, jeg har drukket den væk, og jeg har røget den væk Og jeg har, jeg har taget stoffer, og jeg har lavet det ene og det andet Men alhamdulillah, nu er jeg på den rette vej Men han har ødelagt sin krop, og han har ødelagt sin familie, og han har ødelagt alt Og så siger jeg, alhamdulillah, du har rettet dig selv Men du skal også rette alle det, du har ødelagt Hvordan? Det skal du du kan ikke bare tro, at du kan tromle igen et eller andet og være ydelæggende og så lave taurah og vende tilbage til Allah uden at du ikke retablerer det andet. Det kan man ikke. Du skal ikke tro, at du er øh, et menneske, der ikke kan øh, ligesom være med til at rette. Fordi det skal du. De du har ydelagt, de du har skabt en ydelæggelse på, det skal du sørge for, at du retablerer igen. For eksempel mange mænd øh, har været igennem eller en eller anden periode, hvor de har ødelagt masser af ting. Deres ødelæggelse har været baseret på øh, for eksempel, øh, at de øh, har kigget på alle mulige ting, og så kunne man se på hvad hvor de har lavet haram og masser af handlinger, som er ikke islamisk eller et eller andet. Og så laver de tauba, men på grund af deres handlinger, de har ødelagt hele deres familie. De har ødelagt konen, de har ødelagt børnene, de har ødelagt fadrene, de har ødelagt mødrene, de har ødelagt... De skal de retablere igen. Det skal de. Selv i tiderne siger imam Khalil, at det er de loppe 3. وقت du عنك bare anke fælde en jord, syd kommer ikke tilbage. Hvor du må anke fe, fondure kæf og jeg rådjo Og så kig hvordan du kan komme ud af den. Og er du det ikke sikkert du når Det er hvad det er. Altså ligesom. Ligesom nogle gange, hvor, hvor du spørger en, der, der er på vej til at dø, så siger hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke der? Og specielt kuffar, øh, hvor du siger, ja, de sidste tid af min tid, så vil jeg bare ryge og drikke og og, og, og, og lave masser og zinner og alt det der, for på den måde, så forlader jeg øh, min dunya glædeligt. Og hvis du henter en, en muslim, og så siger du, hvad kunne du godt tænke dig, eller at nu havde det din, din slutperiode, hvad der skulle gøre? Så siger han, okay, det er den periode, så må jeg lave tabubber og vende tilbage til Allah, og, og, og underkasse mig Allahs lov og retninger og alt det der. Et hvert menneske burde være i stand til at kigge, at den der dag, det er min sidste dag. Det er min afsluttende fase. Og det er derfor, så burde jeg ligesom tænke mig om, det er gældende for os alle. Uh, og et hvert tidspunkt, som du og jeg har mistet, den kommer ikke tilbage Og selv, uh, hele menneskeligheden har samlet for at rechablere det De kommer det aldrig sin til uh, Alle af os har kigget på, hvordan vores salaf er salaf Det betyder Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in Og mange andre, hvor det siger, at deres tid har været uh, nøglen til succes إمام الزهابي <سؤال> عليه رحمة الله <سؤال> هنسيه عبد الوهاب بن الوهاب <سؤال> بن الأمين <سؤال> أن أوقاته كانت محفوظة فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسمية. هنستغبه عن إيه لسنين إلى إهوكام الله إلى بيا إلى أو Mohammed ibn Abdul Baqi, han siger Jeg har aldrig nogensinde tagt noget af det siden Og det er derfor en af de sjove historier med imam Shafi'i Da han kom til imam Malik, og han var ung fellow Altså en ung gud Og kom han til ham osv Og så siger det, at i Medina der kom en fil Kom fiala Fiala er elefanter og Halil Madina har ikke set elefanter før, og folket de stormede ud, alle ungerne, eller alle de mennesker der var hos øh, Malik, de gik ud, og så blev Shafi øh, alene. Det er en af de sjove historier, og så siger Malik til ham, ønsker du ikke at sige El så altså, har du, ikke, du har ikke set det, og ønsker du ikke at gå ud og se det? Så siger han, jeg er ikke kommet her, fordi jeg skulle se en elefant, jeg er kommet her for at læse og studere hos dig. Og en af de historier for Sheikh Al-Islam, det er, rahmatullah, familien, hans familie, far og far, far og de andre, de har planlagt en, en picnic. At de skulle ud, og alle de elsker picnic og gå ud og alt det der. Så de har planlagt, at de skulle ud og hygge, og kvinderne kommer ud og alt det der. Og der er ikke noget haram i det overhovedet, tværtimod. Og så faren siger, til Shams han siger til sin søn Ahmed han siger Abu'l-Abbas han siger, skal du ikke med? han siger, nej, jeg bliver hjem nå, det vil han ikke det prøvede det vil han ikke, og han var ikke særlig gang. så gik de ud og hygger sig og kommer tilbage og så sagde han, åh, oh, vi har hygget os du sagde, han, alhamdulillah jeg har lært en helt bog uden ad, og jeg har Studeret den og har lært det ene eller det andet Faren var forbavset over Hvad er det, Ahmed ibn Tayyvi Han siger, hvad er det, han har lavet I den der tid, hvor familien har været væk Og hvor meget pronose, han har givet til sig selv Og hvor foryelse af vide han har fået opnået på det her Der blev skrevet اللي أماهوس الإمام الزهابي عند أود ابن أبي هند رحمه الله هنساء كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق تيار أبان سكية فإذا قلعت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا تيار أبو يام شلاويهكم الله فإذا بلغت إلى مكان جعلت على نفسي أن أذكر حتى أتي المنزل هنعبر إذا ندا بصنع men på vej tilbage, så laver han dhikr og og alt det der, til han kommer Og det er derfor mange af også vi kører biler og alt det der, så kan vi lave dhikr Allah Azzawajal, tasbih, tahlil Ind i bilen, der er nogle afgare, afgare al-sabah, afgare al-masa' Det kan man sætte op på den måde, at du ud... kan se det, mens du er i bilen for eksempel hvis du kører om morgenen så i stedet for at du hører det ene det andet så hent en misbaha sit ni at fortælle mig de bid'a det ikke bid'a sæt en den op og lav en la wa wa huwa ala kulli qadir istighfar gang og så lav det det andet på den måde, er jeg ja, er er du sofi? Det har ikke noget med men Det er en del af din. Hvis du ikke forstår, at det er en del af din, så har du selv et problem. Så har du selv et problem. Øh, når man kigger, at et hvert person øh, har noget, han skal opnå. Det, du skal opnå, det er, at du skal sætte en ramme. Du skal sætte en ramme til dit liv. Hvordan du har tænkt, at den der ramme skal være fyldt med. Punkterne, som du skal fylde rammen med, er så vigtigt. Punkterne, som du skal fylde rammen med, er så vigtigt på den måde, at når du føler den, at du føler den med de eksakte ting, som kan være forøgelse af din viden og forøgelse af din personlighed og din viden og din indsats på alt, hvad du fortæller. Der er nogle ting, hvor menneskerne kan være lidt for Det hedder at at være besøgende. Jeg ved ikke hvordan det er, men jeg kan huske, at det var vigtigt, at man besøgte meget hinanden og, og, og, og man hang sammen. Der er mange venner, de hænger sammen. Ja, de der to, enten er han hos ham eller hos ham eller hen På den måde du kan ikke forøge din røv. Det kan du ikke. Og når I hænger sammen, så der skal der være noget for, at du kan føre jer Og det er derfor, jeg kan huske en gang, jeg havde en på besøg. Jeg skulle til at sove, og så sagde han til mig, at jeg, jeg, jeg plejer ikke at sove så tidligt. Så sagde jeg, fint nok. Så henter jeg Quran, så sagde jeg til ham, læs. Og så sagde han, at jeg læser ikke så godt. Så jeg er ligeglad. glad. Du skal læse Quran til mig, til du bliver træt. Hæm du det, læst han læse halvandet sidde, så bliver han pludselig rigtig træt, så sover han Og han sover som sten <laughs> Det der kan ske for alle mennesker, det er At de skal ved, hvornår deres aktuelle, det er ligesom at være vågen til om morgenen Og så sover om dagen, og alt det der ødelæggelse af naturlov Det der, det ødelægger dig, det ødelægger din, din, din, din natur fremlæggelse, som Allah har fremlagt dig på og der er nogle mennesker, de de, de mødes øh, ja, hver anden dag, hver dag, eller skal vi være hos ham? Nej, vi skal være hos ham, i henter det der, så sidder vi og hygger og det, det foregår ikke kun hos øh, dem, som er ikke halal bringende, det foregår også dem, som kalder sig selv øh, religiøst. hvis du skal mødes så skal der være en, en, en fornuftig grund til. Jeg kendte en faktisk. Hans hus var ligesom en, en café. Alle, der mangler steder at være der og spise, så gik det op til ham. Og så bliver der bare lavet mad og servering og alt det der. Jeg siger: Frygt og subhanahu der er der, hvad I udsælger menneskerne for. Deres hus bliver ødelagt. Deres familie bliver ødelagt. Uh, plus i, uh, I, I stormer ind i andres hjem hele tiden uh, De får aldrig nogensinde fred, De får aldrig nogensinde tid til at være sammen med deres familie Og sidst og ikke mindst er det, vigtigt, er det vigtigt At I bruger jeres tid For eksempel sidder I samlet Så sørger for at der er en af jer der prøver ligesom at skabe En form for den Oplæg, bredge, daguer og lige så snart du begynder på det her tror Så vil den samling ikke holde længe Så vil folk ligesom Øh, gå ud fra det øh, Og det er derfor at mange mennesker når, når, når de samles Så går der bare øh, taler øh, af, af, af diverse sager Som har ikke noget med alle at gøre Og så begynder man at tale om ham og ham og ham Og kvinderne taler om hende og hende og hin. Og så begynder samtalen at være om nygyldighed Og der vil jeg sige Heller der er ikke noget galt i familien, de besøger hinanden en gang imellem og alt det der Og så er det bare ligesom kortvarigt. Men det der øh, dagligdags øh, hver anden dag og alt det der Du skal være hos mig, eller jeg skal være hos dig og alt det der Stop det Stop det. Når du har en, øh, en klike, som du hænger sammen med Så er det en klikke med til at øh, fortegne dig til noget godt Ja, hvis de der klikker kommer hjem til mig, og så vil de aldrig sige min fejl. Men de siger andres fejl. De sidder og taler og, og, og definerer alle, alle mulige ting, uden at tænke på, at der kan være noget haram ind i den samtale. For eksempel ribben Uh, og det her det bliver bare noget Som vi bliver nødt til At, at, at vente det Jeg vender mig til at jeg skal være hos ham Eller han skal være hos mig Jeg skal, være, jeg skal have ham og ham uh, Omkring mig På den måde så kan jeg ligesom hygge mig Og have det sjovt og, og, og, og, og være i stand til at gå klar Det gør min dag hyggeligt Det kan godt være at din dag bliver hyggelig Men det er ikke sådan man bygger islam på Islam skal du ligesom have det, man kan lære alene tid Du skal kunne lære, at du ligesom laver dine ibarter og det der Du kan studere og du kan have tid til din kone Tid til dine børn, tid til din familie, til din mor øh, Dine venner er ikke alt En del af det forøgelse, som du skal have for at opnå rang i Jannah Det er ved din dine forældre og vi er din familie også Så tænk dig om uh, Hvordan du gør det Og det er derfor at Ishtiqal bi umur nu nu for eksempel mener Nu har jeg, nu har jeg læst uh, lidt Khalas alhamdulillah Så begynder jeg 10 timer at lave ingenting <laughs> Eller bruger det på all mulighed gyldig Heller, heller har fornuften, og uh, heller har, har uh, noget, som kan være med til, at uh, du forøger din alm jævnligt. Du forøger din ilm jævn. Jerni, man kan godt forøge din ilm, uh, både ved at læse og, og ved at lytte. Lytning uh, er faktisk en af de, uh, af de ressourcer, vi har, som uh, kan være med til at skabe en, en form for, at du skal ikke sidde og læse det, men der sidder en og forklarer ting, ligesom nu. Du sidder og lytter. Jeg har forberedt en dats i flere timer. Du får det ligesom pillet ud. Det her i sig selv er faktisk noget, og du kan ligesom sætte det på pause, altså senere hen, når du skal lytte til det, du kan for eksempel lave sådan noget, og så komme tilbage og lytte, repetere, høre det igen, alt det der. Den mulighed er gulvær. Men nu folk har danset noget, der hedder øh, hastighedsværk. Hastighedsværk er baseret på, at folk, de vil gerne øh, blive færdig hurtigt, og de vil gerne danser en form for øh, aktivitet, der hedder jeg skal skynde mig at blive færdig med den ene og den anden og den tredje og den fjerde og den femte og den sjette og den syvende. Og det her, det er ikke særlig godt. Det er ydlæggende. Så heller har en harmoni. Læs, lyt, kig, øh, lave noget andet. Æ, tage, ligesom, lave en planlægning, hvad er det du vil, og skifte mellem fagene. Hjerne læser du Foran, så kan du også studere arabisk, og så kan du læse fredre og lyt for eksempel nogle gange til noget der kan foryge din almindelighed der er ikke noget galt i det det behøver ikke være islamiske studier hele vejen igennem, det kan også være almindeligt det kan være med til at foryge din ved psykologiske ting på børneopdragelse børnpsykologi, alt det der Bør ikke være at alt hvad kuffar har er noget farligt, det behøver det ikke at være det er det ikke Uh, Træning For eksempel Træning er med til at forøge dine uh, din, uh, ambitioner til, at du kan ligesom kunne tage og tolerere mere folk. Sjækgeligt starter med siger at han uh, siger: Avoir til umma fik lige faldet min fornuftige elem i abat med nogle lærge i halva, ho har da huvit med at <tryk> være bluho mindari. Og man, æren, falamtazil, katholatil, kutub, illa, hejratanoderalde. Uden mig kigger, at den har for mange fag. Men der er nogen, de samler bøgerne, men de kigger aldrig i dem og ved, hvad det indeholder. Og det er derfor, at folk er med til at skabe en, en reolplads og masser af ting. Jeg har 30.000 bøger. Men hvad nytter det har bøgerne, hvis du aldrig kigger i den, at du har den hængende? Det uh, derfor siger imam uh, i Imamet Dåhbi, imam Imamet Darimi, at kun er kun kun kun kun kun kun kun kun kun er kun kun kun er kun kun kun kun kun kun er kun kun kun er kun kun kun kun kun Det kun kun kun kun kun kun kun kun kun og hvad skal man stikke af fra? min alhavaa wal At man stikker af fra lysten og Og det derfor vi har noget, som vi burde ligesom tænker os om Og det derfor blev imam al-Shafi'i spurgt Kæyf shahvatukælilililm? Qaala asma'u bil Dan'amu bihi mitla ma dan'amu al-adhanu bihi Imam al-Shafi'i Han siger, at når jeg lytter til noget Så ligesom dem klinker ind mig Fortællet. Og det er derfor, at imam al-Shafi'i Han er blandt dem, som har en unik øh, metode Ønsker han noget, så går han all in All in Han ønsker al Så bunder han sammen med øh, araberne Og studerer dem og læst med dem Og studere deres syr Og gik all in Så med islamiske baggrund, Men det er bare ligesom Jeg skal have al-arabier 100% Jeg gider ikke det der sig sagt. Han ønskede al-fiqh Og han ønskede hadis. hadith Salimari jabal al ilm Bjerg af ilm Og så videre og så videre Og det er derfor Når du kigger på vores salaf Radiallahu anhum al da Det har hver bjerg det har været ligesom bjerg intet kan rykke Og sådan burde man være Næste gang, så kommer vi Hvordan kan vi benytte os af at lytte til rus Og i tving For at vi kan komme På en plan, der hedder At vi kan søge ilm Om det er islamisk ilm, eller andre Det er ligegyldigt Barakallahu fikkum Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål Det der kommer